kitabu cha wakolito wa pili mlango wa 12 kitu cha somo lao kinasema nalipewa mwiba katika mwili wangu nalipewa mwiba katika mwili Tumekusha kusomewa sehemu ya kwanza ya mlango wa mbili kitabu cha wakolito wa pili tutachosoma siku ya pili kwenye shule ya Biblia eh tumesomewa mstari kumi ya kwanza eh ujumbe haraka haraka tuopata ni huo unao toka na kile kichwa e eh, baba eh, mungu anaweza akawapa watu hasa watumishi wake au wakristo waliojmjua ambao tayari sasa wamejisajika kwa ajili ya bwana akawapa mazingia fulani kama ya maumivu ma, ma eh, sio habari njema kuzisema kabisa eh, sio habari njema kuzisema lakini sio nyepesi pia kuacha eh huwezi kuacha kuzisema eh tutaona Paulo anaongelea habari za jinsi walivyo pewa mwiba kwenye mwili wake na anaofafadure muiba kwa msudi yake alikuwa ya ni nini nikumzuia asija kana akajisifu aka akanisahau akaenda akapitiliza aka Mungu akajaribu kidogo kwa ufupi ni kama Mungu anajaribu kufunga watu wake anawafunga kitu kinaitwa wasikimbie kupita kiasi wasijinue kupita kiasi au vingine wasijinue hata kidogo e. kwa hiyo ni hatari inayotokana na kujisifu inaweza kuleta Mungu akatulazimisha tukapata akatuweka e, kitu cha kutuzuia e, na Mungu akiona hatujisifusifu basi hahitaji kama kama mtu akimbi kama gari akimbia sana kwani uliweke speed governor uizuie kukimbia wakati akimbia kwa Mungu okay. akiona ametupa mafunuo ametuweka vizuri halafu tusijisahau tukaona tukaanza kujisahau na kuanza kutumia vibaya eh, eh kazi ya Mungu katika maisha yetu. Ndio hivi watu wengi anaapata kanisa kubwa kitu ya kwanza ni kuhakikisha anajitajirisha. Anaajitajirisha kuli kweli. Eh Mungu anaweza kama kwa, kum, kwa kujitajirisha pala akampiga ugonjwa na wa figo. Ndio anakuwa sio rafiki wa Mungu. Kwa Mungu ma, anampa magonjwa ya mafigo. Eh. Ndio feria kwa mfano. Eh, lakini kwa ufupi ni kwamba eh, kabla Mungu hajatuwekea mipaka Mungu anatwaka sisi wenyewe tu ile mipaka eh ndako Paulo na, anaeleza sio mimi inaonekana ni, ni, kama nilikuwa naenda kujisifu fulani na anasema ninyi milioni kujisifu Sikuwa nimepanga ana anasema nikakumbuka haraka kwamba sikutakiwa hata kujaribu kujisifu hata kidogo basi nitajisifia udhaifu wangu na utumishi wangu kwa Mungu wangu. Amina. Eh, siji kama mbelewa ule ujumbe. Ujumbe nili ili kusudi tu tusijiloe. Eh, wakati mwingine sio lazima hiyo ni kwa hali ya utumishi wa Mungu. Nizi, ni ni vile vipawa Mungu alivyoweka katika mwanadamu. Kwa mfano, kuna mtu Mungu amempa kipawa cha kuimba. Akaimba watu wote, watu wanapenda sana kuimbia wao juu. Eh, kile kipawa kikiizidi, anafikasae Friday anajisahau wanaaibaji wazuri tu wajibu mimi sema hao wa duniani na hata wale wa, wa, wa gospel wanaharibika kabisa Anaanza kawaida anaimba watu wanampenda na wakishaanza kumsifia wanadamu tu kidogo basi anaana ana haribika na anaenda duniani kweli kweli fikiri karibu kila mwibaji wa hizo zinazoita gospel nimetoa mfano hao wanaochunga makanisa wanapopata makanisa makubwa wanapoishia kujitajirisha, kujidoa, kujisifu, kujifanya nini? Ana ndo ngari, anaweza kutumia mishilingi milioni tano, tena za misadaka vya wanadamu, eh ku, ku, kuweka project number ya ya, ya jina lake ili ksuba kitpita watu amtambue. Sasa tuje hata hao wanaoitwa gospel. Hiyo ti ni pepa vya mungu. Mungu adapotou pa vu pawa. Ana potou Mungu nataka kipindi hicho ndio tutatakwa tuwe chini kabisa. Eh. Abira. Kwa sehemu ya kwanza ndio hiyo leo. Wiki ijayo kwa neema ya Mungu tutamalizia labda sijui kama tutaweza lakini labda tutamaliza. Tutaona sehemu ya pili inayoongelea eh hey. hey. na watafuta nini? Sitafuti vitu vingi. Eh hey. sehemu ya kwanza ni mwiba ili kusudi sifabado leo. Ikijayo kuanzia mstari wa 11 mpaka mwisho wa mlango. sijajua mstari wa ngapi bila mstari wa 21. Tutaona habari ya kwamba utumishi wetu, eh kazi ya injili, kazi ya kanisa, kazi ya, ya huduma ya Kimungu e, leo hii huduma yizaa Kimungu kichunguza unakuta wanaendelea sana katika vitu vya ya kibinadamu. Eh, yani kanisa lilipimo kwa kiwango cha majengo waliokishajenga, vitega uchumi walivyokwisha weka, lakini tafuta hata kama kuna mtu anajua maada ya wokovu kati kati yao. Ukianza na kiongozi wao, mchungaji wao. Kuna mmoja yuko hapo kimara Kibara sijaiitwa kimara gani sijui Korogo. Ana anapiga ana, ana kapaki. Wanainua mijengo kila wakati. Lakini nenda ne katika mazao ya lile yale makanisa yao haya dada yake na wakatoliki katoliki wanaitwa sio wa keke nini unaona kabisa eh wanatuju kitafuta sio wa, sio watu na roho za wanadamu anatafuta vitu vyao ni hatari kuweza kaiona kirahisi lakini ukiwa na macho ya rohodi utaiona kwa hiyo leo tutaona vipengele viwili msana eh, kwanza poka asita tutaona, naje na penda kwa hiyo tumeshogawa mlangu katika vipengele vi, katika masomo mawili haba moja nao kijayo lakini hili la leo kusana kwa sababu ya sita tuona eh habari ya kuji... kitukio na lazimika kujisifu au kusema habari za mafanikio katika huduma basi u... we, we... ongelea habari za utumishi wako na kazi ya Mungu iliyofanyikiwa kama anavyosema Yeremia mtu asijisifu kwa hekima yake kwa utajiri wake bali ajisifu kwa sawa ananijua Mimi <tos> eh ndio kusema hapa jamani mimi kwa kweli nikitoka hapa nikamwambia watu nikasema Sina hukumu maisha yangu eh kwa sababu nimeokolewa na Kristo mtaweza sema a je maana kuna haki huyo kama najisifu franti lakini sijajisifu niko tu na sifu Kristo alionipa wokovu eh Kristo alionipa wokovu Na ninatoa kama ushuhuda na mtu mwingine hakuna kitu zuri kama kujua anasema mtajua kweli <coughs> eh ujue kweli hakuna faida ya kukaa duniani ukiwa hujui kama uko kwenye hukumu mm -hmm. au uko hukumu. eh kwa hiyo nikisema kwamba siwezi nikanguka katika hukumu utasema nimejisifu lakini ni kwa sababu tunamjua kuelewa Mungu mm -hmm. na msemo sana mpaka 10 toulia habari hizo sabuiba tutaogusaga kwa undani zaidi eh Emtu leza sasa katika vile pengine. Ukumbuke kwamba tuko kwenye mirango ya 12 ambao umeanza kwenye mirango kama ya kumi. pale. Habari za Paulo alipokuwa hata nyuma zaidi e, lakini hasa vinango hivi 3 friso. Kumi mpaka 1 wa Kumi Wa 10, wa 11, 12. Ukumbuke ile iliyopita tuliona on other ya mambo ambao Paulo alikuwa anasema watu wameamua kujisema kazi zao ikoje e, na sehemu za kwangu. Emtu linganishe. Tuliganishe mizani yao na ya kwangu. Akasema kama ni ku fanya kazi ya Mungu kama ni kuvunjikiwa meli kama nimbe pigwa nimepigwa mara nyingi ndani kwa ajili ya Kristo kwa kama kama nikijisifu basi ni zaidi eh lakini baadaye anajishuku kidogo anasema labda niliputiliza kidogo sikutakiwa hata kuyasema sema hayo baada sifa moja kwa moja watu walikuwa nasema sasa hizo ni sifa gani kupigwa hiyo ni sifa gani kupigwa mara mara mara tano viboko tisa arobaini kasoro kimoja kuna Haunasema mimi kwangu hiyo ni sifa biblia ndio inachosema lakini nayo sikutakiwa hata kuisema. Mm. Eh, mm. tupige kati vile vipengene Labda tutangaliza kidogo kwa graph kiasi Kipengele cha kwanza ndio hicho iki kujisifu basi iwe katika utu wifu wetu na udhaifu wetu. Mm. Eh, nikiambia watu hapa kwamba kila mmoja anasoma biblia kwanza mbazo mpaka ufudo daiibalize. Sasa mm. eh, sasa ah. karaka na tapa hivi anajifanya mkwristo kuri kwa hote. Sa, lipi, lipi bora? Kuambia watu kwamba kukimbe kwamba wao asisome Biblia au kusikia kwamba kuna mtu ana uwezo wa kusoma Biblia, kuna wengine nasoma zaidi ya mara moja. Na kusoma sio kwa ajili tu uweze kuwa na orodha nimeshaisoma mara 10. Ah. Ni uweze kupata ufahamu kumjua munga. Nsewa, kujisifu, kujisifu, so, ana Una Mungu anasema mtu mwenye kujisifu akitaka kujisifu ajisifu kwa sababu Ananijua mimi unawezaje ukamjua Mungu kama unataka kujisifu bila kunisoma hilo neno la Mungu Amine. kwa hiyo mtu mmoja mwenye kuelewa ataona kwamba huyu sio kwamba kwanza kusoma Biblia itakuwa ni sifaga. Vitu vya kujisifia ni mambo ya mapesa, pesa kwenye dunia hii. Lakini nilisema kwamba na nimesoma Nasoma Biblia na baada ya nimeisha soma nimeisha kuzunguka mara sita mara saba mara nane eh zari bara tano ni kwa kiingereza Mara tatu ni kwa Kiswahili eh ni kuisoma kwa kikiruga Lakini kidikwa na ngugu kachana nayo eh ah kwa hiyo tu daura Ukisikia neno rero ikibidi maana yake sio lazima sie kitu cha lazima kwao akini kikulazimwa kama Paulo anasema mmeni lazimisha sikutakiwa kujisifu kwa hiyo kama watu akikulazimishwa basi ilazimishwe kwa niroho ngapi ulishowahi kuzihubiria zikaokoka ndima sokaga gapi ya kweli ya Mungu imeshayapeleka watu wakayasikia hicho naweza mm. e, kujisifu ndani kwa ikibidi eh empo ndio gatikai mistari mstari sana kwanza anasema sina budi kujisifu ijapokuwa haipendezi e inyapokuwa, haipendezi e inyapokuwa, haipendezi ataka kujisifu akitakiwa kupendeza na anasema lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana anatoka katika zile kazi alizozifanya zilizomtia kwenye hatari ambayo ndiyo maelekezo ya Kristo Kristo alisemaje? Alisemaje kwenye Mathayo 16 alisemaje katika Luka 8. Alisema hivi, Yeyo hata kwenye kwenye Yohana 12. Kwa ni somo zito wazali limerudiwa injili zote karibu. Sikumbuki hata Marko alisema sikumbuki mlango wa ngapi. Lakini Yohana 12, Mathayo 16, Luka 8. Yesu anasema yeyote atakaye taka kuyalimisha nafsi yake ataipoteza abitumia hukaba baribari kuisalimisha na kupoteza au kuyangamiza na yeye yote yangamiza nafsi yake kwa ajili yangu mimi ndoko kupigwa kama kina Paulo anasema huyu ataisalimishwa hata uzima wa bilele kwa hiyo hatuokolewi kwa mambo kama hayo kwa pamoja lakini hivyo ni mimi ambao vinaenda na wokovu tuokolewa kwa kumwamini Bwana Yesu Kristo basi kwa hiyo kwa vitu kama hivyo kama ukuwa kumwamini Bwana Yesu Kristo eh Judas Iscariot asikaza kufanya swali kwa mbogoli mwao lakini hakuwa yule hakuwa ameamini tokea mwanzo vipi <laughs> <laughs> jili mwanzo tosat iberewe je inaeleweke eh wana sema paulo anasema kama ikinendalo lazima kujisifu ambao sio vizuri dadada na anasema paulo hakujisifu eh hakujisifu alijisifu nini kwamba eh kwaa eh alipigwa ha, hana makazi nasema hata sasa tuko uchi hatuna mavazi ndio orodha aliyoitoa kwenye Imranu wa moja wa kitabu cha Koito wiki nzili zilizopita tuliziona hizo dalisema da ni sifa zake hizo ni sifa za kujisifia nazo kwa hiyo ni kama hakujisifu alitaka tu kama vile kwa kuonyesha ni kama utumishi ni nini ni. Eh utumishi ni nini? Anasema nitafikiria ma. Kwa hiyo anasema pamoja na kwamba nilitumika, nikafanya nini, nikaubia nafanya dini, ndizo sifa nilizo nilizo habari yangu. Sasa anaenda tena anasema bibi ninaenda sasa katika kikubwa zaidi. U, maono ya Mungu, mafunuo ya Mungu katika maisha yako. Mm. Eh wewe bibi haitoshi kumpumikia Mungu eh, leo le, tulilala tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu kadeseni mpaka saa 5 mpaka baya tulikesha eh hii ni siku ya moja, hatujaoja chakula tunakula tu tunakunywa maji si nani na vitu kama hivyo usijaribu kwanza Mungu hajaakutuma kufanya eh lakini zaidi sana ni yale mafunuo mafunuo ni nini ni siri za Mungu eh ndadada sijasawa mungu ni wanakutana na jambo unatakiwa ufanye hivi au hivi na hivi mungu anakuambia kwamba njia sahihi ni ile pala wewe mimi kwa kama ushuhuda wangu tu sina kitu kimoja wapo lakini mama bali nimekuwa na jaribu kuyafanya najikuta sielewi uzuri eh ndani kitastopstari biblia moja kwa moja ambao unani guide kwamba nipite yumo siupate lakini najikuta nilipotokeza ni ni Mungu tu aliniongoza katika mambo madogo madogo na makubwa. I mafuduo unakuja gudwa ala. Kombe Mungu alikuwa anasema nabii wakati ule. Eh. Hayo tunakuja kwenye ma, ma, ma, matokeo ya kutembea au kuwa na mwendo na Mungu wetu. ni mafunuo ya Mungu katika bashiri Mafunuo mkristo wa leo kwa sababu amekaa kwenye hizo ndio dini za wendokazi wakisikia mafunuo ni ile kama wanalala wanaotaota leo sijui nimekutana na masima nikayaruka sijui ni joka likoishi ni senga mpaka kwe, kwenye joka mdomoni katoka vitu kama hivyo hayo sio mafunuo hayo ni shetani anakuwa anavutanga usudi usirahu kwa muziki kwa enjoy ba issue mafunuo ya Mungu ni hekima ya Mungu. Embe ya bei majoka majoka unaota usiku ndo hekima ya Mungu hiyo. Hakuna hekima hapo. Hakuna hekima. Eh. Huo ufnoordo ni ku tofautisha jema na baya. Mafuduo ni jinsi ya kulea watoto wa vitao wa Bwana. Amena. Eh, Mafunduo ni jinsi ya ku ya kuishi katika ulimwengu uliojawa na da kiburi na maonyesho na nini lakini wewe usivutwe katika haya mstari wa 12 mstari wa pili anasema hivyo kwa hiyo anasema nime ni, ni, ni toka nje kujisifu kazi nilizofanya za Aboga bazio dunia kiangalia naona wala sio sifa Nami mimi hapa nilipo sikuoona mmoja anakuambia kama ni sifa Naziona katika macho ya kiroho lakini anasema ninaenda mbele zaidi naenda kwenye mafuduo matokeo ya ya mwendo wangu mmoja na Kristo Eh hey. Yesu anasema same Friday anasema ta na mlangoni mlango. nitaingia kwake nami naye yaani nitakuwa nita pamoja nita, zake yaani maisha yake yatakuwa nuru kwa sababu niko pamoja naye Yesu anasema tazama niko pamoja naye hata mwisho wa dahari Amina wewe uliza we, we, we, mkuu wa dini yao Yesu Kristo yuko pamoja naye mpaka mwisho wa dahari Wakati wewe hutaki hata hata kufungua gano jipe tu kali usoba acha na kulihubiri watu wada wakota tu kila na jawabu chiche sasa hivi nimeacha kuhubiri mabadiliko yaliyo fadjika katika hizi biblia tunazo tumia nimegundua kwamba watu hawana ileelewa kabisa hawalielewa kabisa basi bintaka na lol peke yao so, sio nilijaribu watu wakuelewa basi i don't care eh lakini basi hata hayo yaliyobadilika ambapo kuna mistari mizima basi jifunze kubeba hiyo lakini wakristo hawako tayari. Amina. Ameni. wa pili anasema hivi. Stairi wa pili. Namjua mtu mmoja katika Kristo yapata sasa miaka minne kwamba alikuwa katika mwili sijui kwa alikuwa nje ya mwili sijui Mungu ajua ntu huyo alijakuliwa juu mpaka bingu ya tatu Hapo kuna kuna somo zito kabla Kristo wa udai sodisi 11 na bibisho ni Lakini watu wengi nasema hadi hivi bingu akwaza pili na 3. Of course kwamba kwenye undani wa Biblia. somo la kujitegemea. Wa Mungu Biblia inataja bingu katika ngazi tatu Ngazi ya kwanza eh, eh, ukisoma kwenye biblia za Kiswahili lakini kigenzo kama kijesu au hata ya Kiswahili tu hizo za vya Kiingereza vya kawaida hivi sio Kiswahili Kiingereza ili anga lilio juu yetu hili ambako ndege zinapita hapo Kwenye anga la dunia wakati wengine. Biblia leita big kwa maana mawingu yako bingu ya neno wingu bingu eh. hapo tu yalipo mawingu wingu na ba wingu yako mbali ukipanda ndege unayakuta haraka sana eh kwa hiyo ili anga leno zupanda dunia hapo kuna hewa na ndege ndo na sana sema ndege wa anga ni wakati mwingine kwa lugha kidansi sema the birds of, the, of heaven eh alafu ukitoka kwenye usawa au usawa wa dunia kuna outer space sehemu ambayo haina hewa ni kama vacuum A vacuum hakuna hewa na huko ndiko kuna sasa eh nyota Mbani na sayari bali na usawa wa dunia ili yani ha, haizi hewa ya dunia na nini na Iko Lydia hapa. Na sio bali sana. Eh, uh, Nilikuwa najaribu kutafuta mesa, piga hesabu zamani kidogo. Ileonekana ni kama kilometa hamsini kutoka kunyuso wa dunia. Kilometa hamsini sio bali sana. Yaani ukitoka kilom, kutoka hapa kwenda wapi ni kilomita 50 kutoka Dar es Salaam base. Ni kama ukifika chalizo kilometa mia moja Ni kama tu hapo katikati labda maeneo ya ndani. Ya Ruvu pale. Huo unaedaka sana. Kama Ruvu hiyo. Ukifika ruvu pale, ukiona unapaa bwana juu ya kutoka kwenye uso wa adudia, ulikwenda tayari umesha kwenye baby, kwenye mbingu ya pili. Sema babayo sio tuseme adudia, alafu bila sema kwamba kuna mbingu za Mungu anazokaa dio bigo ya tatu. Jina lake ikije msana paradiso. Eh. Paradiso, bigo ya tatu. Eh. Kwayo, anasema, mi, kwa hiyo anasema bigo kwa lugha nyingine pana sema ninamjua mtu na utakuja kugundua kwamba ni yeye anasema baada ya miaka 14 iliyopita aya ya 114 kwenye vitabu vingine ndio ni Galatia sikupata badala kwenda huko lakini wanya niangalie na Galatia au au wa uh, uh, Filippi anasema baada ya miaka 14 alirudi Yerusalemu naeleza ratiba yake jinsi ya 114 baada ya kupita eh kwa hiyo anasema na ukisoma katika kitabu cha matendo ya mitume na basi usipoteze sana usitaki unakoja udadari ambao mambo ambayo sio mepesi kwaelewa kuyatumia katika ushuhuda. Ni kwamba Paulo alipofika Maeneo ya ya Debye Daristra mmoja wapo katika hizo alifika Zefrede akapigwa. Alipigwa akakaa akakufa. Wa yaani wanavunjwa wanajiandaa kama kubeba mwili ule na nini simama kidogo. Wanajiandaa kubeba mwili Governor tu akaondoka tena sivyo kama vup Watu wanaamini na ilikuwa ni kama miaka 14 5 ta, nyuma tangu aanze wokovu eh a na ndani ilikuwa mwanzo kabisa kwa hiyo inaonekana kipindi kama hicho ali, alikuwa kwenye utumishi mkubwa sana Mungu alimvuta akampeleka kuboresha maono fulani Sikose hakuwa hakuya sema tutaona huko mbele lakini inaaminika wamo kipindi kama hicho inaaminika kwa nini wale wa Kristo wanaposoma wenye kutafakari neno la Mungu na nini huwezuka pigana nao sana japo Biblia hajashibitisha kivile lakini anasema bibi namjua na unajiuliza ni mtu gani ambaye alikuwa ali na utumishi mkubwa kuliko yeye kumpati hata petro hata Lamna yohana sijui lakini unaona wewe mtu katumiwa na Mungu kuandika vitabu kumi na vitano karibu kichungesha na, na na, na, na waibrania unaona baba mpaka unalika kazi ya Mungu inasoma kwa mia, miaka mia yote hii badaki kuna Mungu atakuwa alikuvuta aliku shata akasema ndio kidogo nasema ninamjua mtu miaka hiyo ya nyuma ambaye sina kama alikuwa katika mwili kwamba alikuwa na akili zake au alikuwa tu ndio roho e, ukisoma ukisoma, ukisoma kwenye kitabu cha Ufuru eh Yohana alipo Patmo akaalzo kuonyeshwa mambo ya ufuduo yale bila kusema dalikuwa katika roho. Kila kitu kingine mwili wake ulibaki kilichoenda ni roho. Sasa mm -hmm. Paulo anasema sina uhakika kwamba huyo mtu aliyokuwapo alienda na mwili wake akaona wazazi au alilikuwa roho. Kwa ni ni sema basi sio jepesi sana kuweza kuisebea lakini ujumbe <coughs> unaopatikana pale domo tukio halieleweki. Ujumbe unaeleweka ndiko pamoja kwenye, eh, kwenye kitabu cha Galatia mlango wa pili anasema hivi, kisha mstari wa kwanza, kisha baada ya miaka kumi na, na alifanda tena kwenda Yerusalemu. Kwa nini hizi namba 2 zinatokea kwenye hizi habari za utumishi wa Paulo. Eh, turudi pale mstari ule wa 3 anasema, dame inamjua na mtu huyo kwamba alikuwa katika mwili Sijui kwa alikuwa pia mwili sijui Mungu ajua ya kuwa alijakuliwa mpaka peponi akasikia maneno yasiyo tamkika ambayo haijuzu mwanadamu ayanene Nimejikuta nenda mpaka mstari wa 1. Siku bado na utafakari mstari wa tatu Na imeshikana mstari wa tatu wa pili mwishoni anasema mtu huyo alijakuliwa mpaka mbingu ya tatu e, miaka 10 ndani kupita na na ndani ya miaka kama 14 iliyopita nilicho kipindi ambacho niloonekana alikama alikufa alafu Akainuka tena kasi e, Na na naweza na, na, nika nikaifungua hiyo. Ngoja nione kama ninaweza nikaipata mara moja. Eh. Matena vitume 1419. Ngoja nimpa fomu fungua hapo. Najitahidi kuepuka kurejelea same nyingine kwa sababu badiko ya leo yenyewe ni makubwa na nisha sema hatutaki ukao kwenye kitabu kimoja bilele haya babu utakoa sura kama hii razu bacha hii kwani ni sura yeyeje ujumbe mwiki sana kwa hiyo hata ukisoma ukakaa wiki tano ufuzizo ndani ya sura moja bado uta, utamaliza kweli ya Mungu kwa hiyo tujifunze haya naweza kujifunza tutakutana nayo vile vile bila safari mm -hmm. lakini matendo vitume 14 19 Anasema hivi lakini wayahudi wakafika kutoka Antiochia na ikonio, wakawashawishi makutano hata wakampiga kwa mawe Paulo wakamruta nje ya mji wakizadia kuwa amekwishakufa. Yaliyo mtu ni kama tayari acha kata. Meodoka. Lakini wanafunzi walipokuwa wakimzunguka pande zote, ili kama wanatafuta namna sasa huu mwili tunapeleka hapo. Hakuna macho ya nini? Eh? Akasimama akaingia ndani ya mji na siku ya pili aka katoka kaenda zake mpaka ba, Ma, pamoja na banaba mpaka derby watu na bibi dai ukipiga mahesabu anaandika miaka 14 baadaye dododo ni miaka 14 nyuma ndipo hayo baba leo kwa hiyo ya amkini ni ruga tu ya ki, ya kujishusha na kujidhiri hakutaka kusema bibi Paulo ni, ni, ni mwenyewe kabisa nili niliitwa ni, ni, ni, ni, ni nilipelekezwa ni mpaka paradiso Kwenye makazi ya Mungu e eh, nikaambiwa kama haya anasema ningeweza ni, kusema mambo hayo ingeonekana ninajisifu na kujidua watu labda watu wataanza kudiabudu nichungua nafasi ya Kristo kwa inabidi nimseme kama mafumbo ili kusudi wasijui ni nani wa lakini wapate ujumbe uliotoka kule amina amenena tunaona sababu sipendagi kutaja majina majina yangu ya, Ili yuksudi Watu waonde ujumbe wasijidele na nauseme kwa sababu sio ujumbe wangu. Eh, sio ujumbe wangu. Labda paadili haujui majina vizuri hapa blip. Eh, wanatu ingira ukuta anahuduma lina, unakuta anaitwa kanisa la Kakome. Hebu jiulize. Eh, jina la mtu ni kubwa kuliko Kristo, kuliko hata wa Kristo. Kwani anga au hata kanisa la wokovu? au basi usijio kusema kanisa la wokovu la Mwenge. Wengi na uguta kisha afumba kanisa lake anaweka na picha yake na mke wake pale wametoka wa, wa, wa saluni. Mmoja ametoka kuchonga uso, mwingine ametoka kupiga lip, lip, lip, lip, lip nini? Lipu stiki, lip lipstick, lip shine, lip wax, siyo. Usabai. Eh, kujaribu kuji Paola, Paulo, Paulo hajataja huyu ni nani mpaka watu waje eh, wamwende. Hivi huyu ni Paulo mwenyewe lakini ukipiga mahesabu, vitu vinatokea miaka 10 na leo pita. Miaka 14 naiona tunaiona na anaieleza baadaye. Ni yeye. Hakutaka kujidua. Kwa sababu Juma anasema sina mpango wa kujidua. Eh. Ujumbe tunapata ndani. Ni jumbe nyingi sana kuto kujii. Urazo sasa sasa ndani Bana usijiiwe. Kula mtu kile Mungu akimbariki akawa na ka uzuri tu kidogo watamjua. Hata akiyo mbaya ana lazimisha watu wamjue mzuri. Ah, hapo hapo. Ko hapo. Kula mtu kidogo Mungu akampa akifua atakuwa anatemea kifua wazi. Yaani anatengeza nguo kiasi uweze kuona mzuri. <laughs> eh. Sasa hivyo ndio ni sifa. Eh Hata. Okay tuna tuna mambo mengi ya kujifunza huko mbele ya safari. Eh. Kwa hiyo twende bena sema anasema mstari kule wa ngapi tukoa? Mstari wa 4 anasema yakua eh alijakuliwa paka pepodi akasikia maneno yasiyo ya sio tamkika ambayo haijuzu wanadamu yale anasema ujumbe uliotoka kule sio kutoka hapo kuanza kuhadithia leo hiko na mtu watu wanamwambia eh nilikuwa nimekufaa hadi akafuta na Ibrahim. <todicu> Ibrahim, hizo. O, kwaza Ibrahimu Ibrahimu ana never hizo uso kwa sababu Ibrahimu hebu kina ame yam kina amevikwa kwa sababu Ibrahimu ana ana roho ana mwili atemwe mpaka atakapovikwa bila utukufu sasa parapada itakapolia wale waliokufa Ibrahim Salizu Daudi eh mimi nilienda kuna mmoja huko hapo kimwanamke kimoja kikishiki si, si, kikipeta ito gari tio gari kile kinaitwaje kile kinaitwa cha Mwanza kiambacho anakwambia nilienda kwa mguni kuna tu tukuru hufurefu anaenda kwenye kipindi wanaanza kumhoji nilipofika pale eh. niliona kuna tunefu, tue, baba eh. nikamwona Paulo Eh kudhibiwa ipo msikiao si yeye aliondoka mkeje eh si yari yastaka kuposa akivua ma makeup yake utafikiri ni ndani jike wewe utamtaja jina letuo chake sura yake eh paulo arasema nilipofika kwenye mafunuo yale nilioyaona kwanza hayatamkiki na hairuhusiwi wanadamu asem. Ikitokea kuna watu wanaenda wanaonyeshwa wanatakiwa waje watoe injili ya ushuhuda sio kuanza kusimbilia hayatamkiki mm. lakini wenyewe anamwambia wanakuja wanaifanya kama movie fulani wana ni maarufu tu akipoozi na uzuri wanadamu adhabu sio wajiga wote anamwambia dada atamwabidi ukiacha mazuzu machache yanayokuwa yako pamoja na lakini watu walio wengi wanaona warudi uongo. Paka serikali zika bipili fundika mfunga ile mpozo. Na si mnafjuwa? Anaitwa nani sijui. Ishabsumalini. Eh. Yanaona kabisa ni kichekesho. Ana, ana a, ni kichekesho tena bora hata wale wachekeshaji udaa uka cheka kweli. Yanaona ni ya kichekesho cha kijana. Kasi ya shetani. Kidogo watu wanatoka pale kabisa ana ataiva vizuri anashona na kitenge chake anaenda kumsikiliza. Yule anashona na kasuti yake kakauda. Anaelekea kule. No. Hai usiku yasema. Nabunga anasema kwa sababu inaonekana wanadamu wanaweza wakifunuliwa wakiduliwwa wanaweza wakawa na eh na na na wewe leo leo msari wangapi? Wa waa wa sita anasema. Maana kama ningetaka kujisifu nisingekuwa mpumbavu kwa sababu nitasema kweli lakini nitajizuia ili mtu asinihesabie zaidi ya hayo ayaonayo kwangu au kuyasikia kwangu. Anasema kama ingekuwa ni mtu wa kujisifu msari um, ndivyo unacho nivyo unacho, unacho sema. Ukisoma back trail utaelewa moja kwa moja. Ndio kenda wenyekijem si kokilia. Anasema kama I, ikilazimu kujisifu kama kungekuwa kuna mtu kujisifu mimi ningejisifu nisige kujisifu kwa sababu za utiu pomba wala kwa kwa kweli lakini nasema pamoja na hayo ninajizuia ili kusudi hata kama najisifu ya kweli yangu watu wasije wakaninua wakanza hata labda kuniabudu na kunifanya kitu tofauti yeah, yeah. anasema nina, nina haki ya kujisifu Da si, so, jisifu, jisifu, na dasi nikijisifu sitakuwa mpumbavu kwa sababu dalaja jisifu ni mpumbavu dalaja jisifu ni mtu mpumbavu uri shau kusikia mpana jisifu wa kweli hebu kwae tuchukulia hata hawa wa siasa wa zamani maana wa sasa si waelewe ni sema wa zamani tuja kama mzee jereri ushaujisikia mzee jereri alikuwa anajisifu sana hamna kujisifu kwamba alipostafa alikuwa na kaya jumba kwenye jumba zuri Yo ni sifa kama za Paulo Paulo naomba sio waomba nammsifia kibiblia. Ndato na tu fara ngara wa kidunia. Ngo, ngina tu uthubiri kidunia. Kidunia kuma yari oko, siyo, siyo kwa maana gani? Yale baba babaye huko msingi ni kiroho. Lakini mambo ya kimwili sio sio vibaya kwa nguso. Daniel brave hapa ndio siri. Haya, bila wajua vizuri. Na is dunia. duty. Asaodi nilisaafu na na kijumba chenye ndani mbili huko mwitongo sio huko. kwao. kwa, kwa wazanaki. Huko wapi wada hai Uy, nafikiri kwa jeshi la wananchi wali mufika nafikiri waka boda kali kokwerindi aibu sasa mzee huyu, kai, kama ka nchi au kaifanya vivyoote vile kaipata kai nchi halafu naiki maeneo kama haya waka jipanga nyumba nyumba vitatu sasa wakati wanamuza seo, sasa mzee wao unakaa kwenye ka kaive akaweza kwa bibili table yani nyumba mnadhani kwamba angekuwa table ongezaa kwamba Hatoshi miss toshi nasisi watu wacha aondoka namna na kindam mama jerere wa nafikiri wakati huo kwa hiyo ukiangalia kwake ndio ulikuwa sifa yake ni niambia waleo watajisifu kwa habari walikuwa na nyumba ya vyumba viwili haa haipo kwa hiyo hata kibidadabu eh ikibidi kujisifu lakini nako na tukijisifu kwa dhaifu tuki na Zaij sana tujisifu kwa mtumishi wetu Zaij sana tujisifu, tujisifu kwa kumjua bwana kumjua kristo ajitokea mtu hapa kanibaba na bibi nimeesha soma biblia nikaimaliza aisemea hapa mimi kwa kweli sitaficha nitamsifu pale pale so, sio wengi wadogo by the way hata kama angekuwa ni wengi lakini wengi zaidi hawafaji hivyo na hawa wengi hawafaji lakini vile vile inakuwa ni kama motivation au Eh botisha au ushawishi mzuri watu na wengine na sema sasa kama yule binti mdogo alienda kasoma biblia kaimaliza mimi li, lihubiri la fedha si galau na mimi ninifaje hivyo kidogo ina tu vitu kama hivyo ni sifa nzuri eh nazozikizidi sio nzuri vile vile bali asemwa niweze kujisifu ga kidogo ga kidogo ndipo kidog. Eh. Tendo gaje kipengere cha pili. Nikulikuwa una mambo mengi kuji eh, ku ya kujifunza hapo lakini eh nafikiri kuna ujuga. Kuna mtu ameondoka bila kuelewa kwa kupata ujuga wa dabla ya kuishi maisha hii. Mtu wa B. Labda inawezekana kuna sifa za kiutumbishi wa Mungu, labda nini na nini lakini vile vile Ukristo wako ni sifa za utumishi wa Mungu. Tumishi sio simama kwenye madhabahu. Tumishi sio ki. Utumishi ivyo tembo utumishi. Suamama, kuja, wewe gabie hata mama anayelea vizuri watoto wake akawajali vizuri kula baba winge sasa hivi kimuuliza aache mtoto hata kijiweni aende kwenye vikoma ataenda kwa tu aende kwa fashion sasa bwana <tosunan> umetaberala kwa yote yale anaweza kali akasimama ndio haona hivyo dabibu kwaona liberala Amina, sasa abira na tadia ndaraja. Kwa hiyo tunaona kwamba Kuna baadhi ya sifa sio mbaya kuzisema ambazo lengo lake ni kuatia moyo watu wengine. Nina. Ni ya pili ni habari ya mwiba. Eh. Eh kuwekewa mwiba ili tusijisifu Kabla sienda kule hoja ya pili nimejikuta na dakika chache fulani naza nikaandika spare kidogo. Hata sio kwenye, sio sio sifu. Kwa sababu habari za kusifu watu wengi pia hawaelewi huko. Wewe ulizokuwa na rafiki ambaye unamwona muda wote anajisifusifu unampenda una sana. Yaani unakuwa naye kwa sababu unatamani kwa sababu ujapata mwingine ukipata mwingine waachana naye. Jamaa misifa imezini bwana. Eh, hey, kwetu tuko hivi. Eh, hey, uh, huu hii Hati hiyo kula mara hiyo ni tatu Magani bora matamu. <laughs> eh. Sisi tukitoka kwenye sabaki tunaambia kwenye nyama. Alafu nyama yenyewe ni ile tunaagiza moja kwa moja kule lunch. Mkate huo. Ah. Sifa gani? Okay, tutotoke hata kwenye sifa za Rabb. Tuje katika sifa za Maisha Mchei tambu Mungu ambaye ametupa. Labda sura yangu kuna mtu anajisifia kimo. Kuna wengine hata wanajisifia ujana. Haoje kama ujana unapita vile vile. Kuna watu wanajisifia viherimu yerimu vyao. Kuna watu anajisifia vivio vivio vyao Viko vikubwa. Kuna watu na viavu vya kubwa. Lakini niwa ngado, hivi hivyo vitu vyote watu wanakuwa navyo muda wote. Eh, kuna mtu mmoja alikuwa anaita Idi Abidi hapo Uganda Miaka ya zamani nasty alikuwa na leo anasema yeye ni kokka wa, wa bridge empire yani anadhaya vitu anao hata vingi vya kujipachika lakini anakufa kama mweha mzoga wake una, watu, una, una, enu watu kuna watu wale watu anaotoa kwa sababu unawanukia yani unareta rufu alibazikira kama hapo mtu mmoja hapo Congo Zaire alikuwa anaitwa bobotu sasa sasa walikuwa anavaa kofia la chui mshaka mbona yari ile jirani yake ni, ni kama bara la Afrika yani sehemu kubwa kweli kweli na mejama madini alikuwa anakuambia alikuwa mpaka ana ana uwanja wa ndege sina kama ni yeye au yule wa Nigeria asadi abasi sio yu yupi aba alikuwa ana uwanja wa ndege juu ya nyumba yake ndege inatoka Ulaya imetoka imet, sokoni Ulana beleta vivigno mapopele wanatua juu ile nani helicopter robia basi yake ya kufa alizikwa jangwani kwenye yale mavumbi ya jangwa la Sahara sio kwenye kiwanja cha mtu wala kwenye makabuli ya watu aliolela wakafukua kwenye mchanga fulani semvran huko sika Morocco alijisikada no sijalia natujue ni kwamba sifa nyingi ambazo wanadamu tunajipa tujifunze kuna kukwenda kidogo chini na sifa sio wewe wabibi na hii sio kamera kwa bibi wewe au mtu yote aliyobadilaji ya bibi na bibi. Makini. Mnakopitia ndiko ninakopitia. Amina. Sifa sio lazima utambuke. Kuna mtu anakuonyesha sifa kwa vitendo. Kuna mwingine kama ni uzuri anakuonyesha sifa kwa kwa mwondoko. Hajatambuka lolote. Mwingine tu ni kiatu ki, ki alichovaa ili kuzidi ule mdundo wake ukusikia u, ujue ndio sio he ha. hapana kama unao uwezo wa kuingia sehemu watu wasikie kiatu chako kinapiga faje hivyo utakuwa mtumishi mrembo wa Bwana mtu mwingine ah dada nikaa kusubia saada na haya mambo tu yani ngini hujume nafikiri tumeupata songe mbele kuiba kwako mwimba ili tusijisifu gisifu tu tusimlazimishe Mungu atuwekee mwimba Na wakati wengine Mungu wala hatumlazimishe yeye mwenyewe tola wala para huyo mtu dabii kwa kweli dabii ni mwekee mipaka kuna watu wengine Mungu ana, ana anaweza akampiga ukimwi ili kusudi ule uzuri wake au auzuie badhani ipo haipo ni ni habari jevaba kuisema ni habari jemesi kuisema lakini si, ipo kweli tuko hili tu yaangalie hizo inaweza kuwa ndo muiba mipaka speed, speed governor mtu mwingine ule uzuri wake asipo ukewa speed governor hiyo anaweza akamaliza atadudia kwa well, hiyo tu tuelewe okay najua sio habari yeye pesku yasemaki tumeisema eh muibao mlango wa 12 wa 7 anasema na makusudi ni nisipate kujisifu kupita kiasi kwa wingi wa mafunuo hayo na alipewa mwiba katika mwili mjume wa shetani ili alipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Ndio hata wao mambo baba ya yakeaenda vizuri unajua hakuna hakuna baraka hakuna e, kipawa chema chote kisichotoka kwa Mungu. Kitu juu kwa Mungu wa mianga bila sababu kwenye kitabu cha Yakobo Eh, sasa watu anayenafanikiwa badalada vizuri, anafanya nini? Eh? Huo kuna uwezekano kama tulipo wadogo wa wa waku, kujisifu na kujisifu na na wakati mwingine ukianza kujisifu na kukosana na Mungu wako. Eh, ukianza kujisifu utakosa na Mungu wetu. Kwa sababu Mungu hakai na watu wana Mungu anataka watu wasifif. Na kwa swala haki ni mwema, ni mtakatifu hana ovu, na ndadama kujisifu anajisifu katika ovu wao. Eh. Eh ukisoma kwenye kitabu cha zakati si kama nitapata dawa kwenda huko embe kiberi ile pale eh wewe usifuge uweze kupata hoja kwa beungana msalai ke wa pili nitasoma pale mimi ndwango 26 anasema hivi ustari ule wa wa, wa, wa nane zakati wa pili ule anasema lakini alipokuwa na nguvu moyo wake nguvu Cheo cheoicho sifa hizo eh moyo wake ulitukuka Hivyo kutukuka ni tofauti na kujisifu hata akafanya maovu akamwasi bwana Mungu wake kwani aliingia heka rudi mwa bwana huyu dufalme mmoja alikuwa mzuri dufalme Uzia eh baba yake yothamu baba yake eh, babu yake eh, Um, si wahabu ni nyingine na baadaye ndo walikuja juu kwa baadaye sana kilembe wale wale kitu kama hicho au kitukuu alikuwa na mfalme mzuri mmoja alikuwa anaitwa Ezekia wale wafalme wazuri walikuwa nafanya kazi ya Mungu lakini walikuwa wanaanza dhaifu kidogo Mungu anawatia nguvu na ni baadaye anajisifu na moyo wake Unatukuka na kuachana na Mungu wake sasa mungu labda labda na Paula sija kama hoe akamwekea muiba. Nicho anachofanya kwa Kristo, yale anafanya kwangu na wewe vile vile. Amina. Hata kama hatupendi lakini Mungu kaamua hivyo. Tunaona na watu walio tangulia kufanya hivyo walikikuta wamepotea. Mm -hmm. Eh, muiba huyu. Kwa hiyo Mungu akampiga ukoma huyu mtu mpaka anakufa, alikuwa anatawala, eh, akiwa na ukoma na kwasawu, kwa sababu alikuwa hataki kukutana na watu, alikuwa mfano wa jina lakini mwanae Josap E, na baadaye Josamieh ndio aliyendelea kutawala paka huyu mzee alipopodoka kwa sababu moyo wake ulipotukuka baada ya kupata nguvu na hizo nguvu zilitoka kwa Mungu wake eh ukisoma kwenye yakati hizo hizo za yakati wa ngapi unasema wa pili eh ngati yakati wa pili Mlango wa na 32 ukisoma mstari ule wa 25 anasema hivyo wala kundi kadiri alivyofadhiliwa Hezekia hakumrudishia vivyo kwa kuwa moyo wake ulitukuka kwa hiyo ikawa ikawako hasira juu yake au ikawaka hasira juu yake na juu ya Yuda na Yerusalemu Ezekieli ni alikuwa ni mtu mzuri sana Na huyu ni mtu mfano mzuri sana ukijifuta ni katika watu walio kuwa wanajua kujishusha mbele za Mungu. Eh walikuwa hey, ni watu wemfano mzuri sana. Ni mgeni watu lakini hata yeye hata yeye bara hata hata kama pao baba alikubemkamilika kweli katika mambo mengi lakini bado inabidi awe afungwe anaweza kujisahau afuge speed governor Awekwe kwemuimba hizo sasa mimba ni mimi mimba anaweza ukaja ukawa labda ni ni ni ni ni ni inaweza kawa ni matatizo kwenye familia familya yake inaweza ikawa ni kitu chote kinachobacho kinakufanya usiendelee kujiinua ani siendelee kujiinua tajua mm. Kristo haya bahari ndio asiyapende akidapana mungu wetu atupendi kwani tena tumenda kwa nini hayawezeke kwa jeu radhi ni kwa sababu ajua tunaweza kupotoka eh eh mm. <laughs> na Kukisoma kwenye Hosea vile vile anasema hayo maneno Hosea badelo. Washe 13:6 anasema jinsi walivoniwa zili kuwafadhili na wakashiba ndo wakanisahau kabisa kabisa. Eh. wa nane turudi pale kwenye uh, Wakoto wa pili. Sura wa saba anasema diliwekwa mwiba na liko ni mjumbe wa shetani. Eh ni mwiba ni wanamgadi haijulikana lakini ni sema tu kwa haraka, haraka haraka watu yagradadi kwamba ni pale alipopigwa upofu yeye yani macho yake hayakupona. Kwa hiyo aliendelea na alikuwa anahitaji kazi ya kuandika, na kufanya nini? Kwa hiyo akawa anahangaika na macho yake akielewa ya yani, unajua kipofu hana heshima same nyingi, si ndio? Mm -hmm. Eh tusiwadharau, hakini automatically ndakuwa na sio mtu wa kuheshimiwa sana. Kwa hiyo Paulo yani, yani, paka sehemu friend anamwambia wakati ana sema yaani wagatia yaani paka uko tayari kwa kwa jinsi mlivyojali kazi yangu na huduma na nini mko tayari hata kumwaba macho, macho yangu mnipe mimi japo haiwezekani kwamba macho yangu mnayajua kabisa yana yani yana mapungufu lakini yanaumba eh lakini vivyo vile niende ni kitu kingine msioana anasema kwa ajili ya kitu hiko Na msii ma... bwana mara tatu kwamba kinitoke watu wengi wanaosoma biblia vizuri wanakuambia mara tatu sio kusema kwamba bwana naomba kitoke bwana naomba kitoke bwana naradi ni ni kipindi au ni msimu wa kupapa katika magoti na maombi na nini labda mwaka wa kwanza ukaomba ukawisubiri waka kwaona matokeo kaona hajatoka tena yani niwekaneni kama ni, ni muda mrefu amina baraka hizo hizo kutamuka baraka eh mstari nane anasema na mstari wa 9 naye akaniambia neema yangu ya kutosha baada uweza wangu hutimilika katika udhaifu neema yangu ya kutosha kwa mbeundu mstari mmoja muhimu sana kwa wakati. Ukiona kuna vitu ambavyo havikuendei vizuri, hebu tafuta neema ya Mungu pale. I kutoshe, mambo mengi ninaweza kukuambia hapo ukikaa ukaj, labda dakika hii lakini ukikaa ukatafakari kwa kitu hakiko vizuri kwangu, maisha raha kwa vizuri. Kwa angu, vizuri inini, vitu vingi vingi ukakuta ungekuwa na uwezo ningekuwa na uwezo tungevibadilisha. Eh lakini vinabadilika muda wote Mungu, mungu anavyodonga anasema anavyo, anavyo, panakoja tutaviacha hebu tutegemee neema yake. Eh. They let mm. it Neema ni ni uweba mkubwa ambao hatakuwa tunastahili kuupata. na eh, vigezo vya kupata. Yaani ndiko neema kwa wafupi ni Mungu. Ndiko hiyo neema za Mungu. anasema Usipabarira na kuondoa libe uweka mimi na ni mnyume wa shetani. Mwibumbe, shetani hufanya mambo mengi ndani ya baisha ya wakristo. Mimi siko tofauti na mimi sehemu ya hao wa wakristo. Lengo sio kwamba sio kwa sababu shetani kashinda lakini hapana Mungu anatumia mkono wa shetani ili kusudi eh a, kama mwiba kwenye mashamba silije afanye kwa ayubu eh hey. ayubu baba yake alikuwa ya anaenda vizuri una Nyakati uh, uh, za zamani hata leo hii watu tunaisha hapa mjini lakini kuna watu wana utajiri mkubwa wa mifugo uta, mtana, mingombe, na kuna mtu ana migombea tano vifungo saba ayubu alikuwa kwenye idadi kama tena alikuwa sio ngombe danga bia na na na, na punda kufanya kazi na vitu vingi vingi vingi eh hey. na watoto wake alikuwa na watoto wengi alikuwa na wa watoto kumi na walikuwa wanatoka toka Injuba wanakula maisha leo wanakula kwa mkubwa anaenda kwa mdogo sikingi anaenda kwa mkubwa hivyo hivyo sasa hayo maisha kwa kwabi yage endelea muda mrefu dada dadari komba Injuba angeendelea kuwa mtumwa wa Mungu Mkabirifu mbele za Mungu baada akamwachia yule mjumbe wa shetani of course kuna kwa dini Mungu anaachia mjumbe wa shetani kwenye bashereto au kwa nini analeta Mwiba, tuli studio da si ni somo la wapi nafikiri ilikuwa somo la wiki iliyopita ah we, we soka la juma la wiki kati kati ya wiki iliigusariki kwa sababu kwa kwa ajili yetu wote na mimi mwenyewe mambo kama hayo kwanza na kwa tunalodi hili Mungu anafanya hivyo kutuzuhilia tusije tukajivuna kupita kiasi tukajiiduka tukaachana naye lakini pia Mungu anataka pia kutukumbusha tunapopitia kwenye madhara Wagewe mngine kwa mama ambao basi umepeshi. Ukasema kwa nini haya baba yanalipata. Wakati mwingine Mungu anataka kutumshakamba tunaishi katika dunia ya ugenini. Hivi e wewe unauliza ukiwa kwenye nyumba ya kupanga ndipo utaenda uweke mapambo yote, u, nyumba ya kupanga sio yako. Mapambo yote upige ragi, na ukisema kichupa katoki dogo da dunia, yani unakuwa umipendezesha na una kwa mbe, shama, saa 22. Wakati unajua kwamba kesho mwenye nyumba, nyumba anaweza kasumbua mlangoni. na akasema Niambo nje Mungu anataka kutukumbusha kwamba huku duniani hatuwezi kukabilika kwa sababu sio kwetu. Eh? Poi e. ni kabisa. Lakini Mwenyezi anataka kutukumbusha kwamba hii ni dunia ya dhambi dhambi eh haizai vitu vizuri. Haizai athari nzuri pia kwa sababu ya dhambi inaleta magonjwa. Dhambi ya ya ya glutton glutton kisorti chake nini? Ulafi asante kabisa nami na urafiki leo huko na waza baya kipato tu kidogo kuna watu hapa wanasimama mabarabarani wanakusanya kusanya hela kwa madereva unakuta tabia yao kubwa kwa sababu Najua saa yote atakunywa supu unakuta kitabiki kiko hapa na no, kuhakishia wale akifika miaka 50 60 ule ulafi unazaa nini unaanza na vitu simpo kama pressure fika kufeli boyo kujamba futa hatufelia anakufa kabla ya gonga 6 Eh kwa sababu tu hukua na discipline ya ulaji. Kwa vile tu unaweza kula chochote tena wakati mingi, wakati mwingine tazuruba. Wewe bbi, Tanzania yote ile anayeweza kula chochote kila wakati saa yoyote akafuka kitambi ukichunguza vizuri 1990 takuta ndani yake kuna dhuma. Ah, ndio sio. Wanajitua kwa kawaida hata kama angekuwa ana ana, ana ana ana kazi kubwa kiasi gani kama analipwa kwa haki bila haki hata hataota kitabi. Kwa hiyo ni ni ni, ni ni ni kitu ajabu. Nasali 10 na eh nasali anasema neema yangu ya kutosha Mungu utaacha katika eh hali faradhi ya kupungukiwa ili kusudi tutegeme zaidi neema yake kuliko kutegemea zaidi vitu yetu eh eh mko eh, ndo kwaanza tulikuwa kwa ndo wa pili hebu tupige badari views kidogo tulijuma kidogo tusome kwa ndo wa kwanza 49 anasema hivi kwa ndo wa kwanza 49 anasema hivi baada nadhani Bada dadadhi ya kuwa Mungu ametutoa sisi mitume mwisho kama watu walio hukumiwa wa uwawe. kwa sababu tumekoa tabasha kwa dunia kwa malaika na kwa wanadamu sisi tu wapumbavu kwa ajili ya Kristo lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo sisi tu dhaifu lakini ninyi mna nguvu ninyi mna utukufu si, lakini sisi hatupati heshima. Hapo anasema mtu anapomtumikia Mungu anajikuta jikuta kama kwamba anapitwa na vitu vya dunia vingi vingi wengine wanaheshimiwa yeye haheshumi wa eh wengine wana wanajulikana wana, wana yeye anakuwa anasema kama hatujulikani kama hivi paolo ni nani Petro ni nani eh kwa hiyo turudi tunachoona ni kwamba hata katika hali ya utumishi au ya kwa kutembea na Mungu katika katika maisha yetu unaweza kujikuta eh tunapungukiwa mengi ili kusudi neema tutegemea zaidi neema ya Mungu he nini kwa nijiada kufundisha somo ninalosema eh ni ni kawaida Ilo somo ni bado inatafutia kitu cha somo cha habari inakubalika kabisa Kristo kuishi badala ya Kuungaunga ehhe na bado akawa shocking yaani maisha kwamba ndani wao yafundisha fundisho jingine lilofanana hilo lakini upande wa pili kwamba kubalikiwa kimwili kwa na mambo mazuri kimwili sio alama ya baraka za au eh uwepo wa Mungu katika maisha yetu eh au kibali cha Mungu Yesu kibali cha Mungu so msali ule wa wakumi anasema yu. kwa hiyo anasema Nae akaniambia ya neema yangu ya kutosha maana ya uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Naona mitume watu wangu wako katika udhaifu. Anasema yengine wala utukufu mimi sina, utu, sina, utu, sina utukufu. Anasema ni kama sisi tumefanywa tamasha. Yaani kama vik vik vi, ama vichekesho vile. Eh, hey, nje kulala Tumefanywa kama vichekesho. Eh, hey, kwa dunia, kwa wanadamu, kwa, wana, kwa malaika, hali yani, yani, zizi ni kama hata utume wetu kwa kimsingi una faida gani <coughs> lakini ninajua utumishi strof bila hapo kwa unaleta faida gani kwa mara moja kwa moja unajisipate lazima usipate lakini ndicho kuomba usirudi jua <coughs> eh wanasema neema neema ya kutosha kwa sababu nguvu zangu hutimilika nguvu za Mungu hutimilika katika nini katika udhaifu Paulo alipojua hilo anasema basi nitajisifu udhaifu wangu kwa furaha nyingi ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu udhaifu wetu unapokuwa mkubwa tukamtegemea Kristo uvuza zake zinaongezeka eh 2 korintho 12 nasema kwa hiyo inapendezwa na udhaifu hiyo sio leo zuri sana kwenye macho ya dunia na ufedhuri eh ni kama barabara na misiba matatizo hayo na adha mateso na shida kwa ajili ya Kristo maana ni wapo dhaifu Nipo nilipo na nguvu tutapokuwa dhaifu kwa, kwa ajili ya Kristo katika Kristo za Mungu na bado nguvu za kweli huwa nyingi Mungu haendi kutoa msaada au ku kushughulika na watu ambao wana zao wanajiweza ndio sababu Mungu anapambana kuna watu watatu Mungu anashughulika nao mayatima wajane sio wale wajane wanao waombezao wewe pamoja na wageni mtakapokuwa mtembelea hichi au abee de mgeni bila hisi kujudewa Mungu anashughulika na watu dhaifu wa na vile Mungu anashughulika na watoto wadogo inasema baraka zake hawaendi mbele hawatoki karibu na uso wa Mwana kila siku Wakiwa na wakilishwa wale eh kwa hiyo tutakote kujifunza maneno haya Mungu awabariki sana aa uh, mweko unaposinzia na nini Mungu awabariki pia sioje wewe eh eh niwaona mweko unaposinzia kama ni jua kesha yake usiku mapema mkasinzia sio nini au kuto kosa interesti in na baba ya. Sio vizuri. Tushukuru Mungu baba tunakushukuru kwa ya mambo zako, fedela lako hili. Kamkini kuna baba yake ndiye atuweza kuyagusa lakini baada unajua tulikopokea, leo unajua wapi tu Mungu atatushibisha, tazushisha kweli yako na maisha yetu ya kila siku. Baba tunakushukuru katika jina la baba la mwanda, kwa katifu bila kupokea yote. Amen.